ערב. No, the רדיו כסף, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו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 שלום, אנחנו כאן, מאדן ויניל, ארול מורג, אמירה פה, יוני ברגן, קצין אספקה ראשית. צורכים טובים. והיום, בלילה, בין היום למחר, טקס האוסקר מספר 97, כבר 97.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 אז אמרנו תשעים ושבע, אז בואו נתייחס, נתייחס לעוד תאריך מעניין, כי היום לפני שישים שנה, הקרנת בכורה לסרט צלילי המוזיקה בארצות הברית, על פי המחזמר הבימתי המצליח של רוג'ר זה המסטיין, והסרט הזה זכה בחמישה פרסי אוסקר, כולל הסאונד, הסרט.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 see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 וכל השאר, כמו שאומרים, היסטוריה. Uh, אז בואו נשמע את uh, אלטה כמובן, שהוא היה גם מצליח, כמו הסרט. הסרט הזה, צפרו בו מאות רבות של אלפים. מאות כשה, אלפים, זה כשה... יפה. ב-64 בישראל היו, נגיד כמה? שני מיליון, שלושה מיליון. הרבה, הרבה מאוד ראו את ה... צפרו בסרט. ועדיין נתמך... צופים, אגב. עדיין, כן.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 نالا حشي حك إ بليشك كششاننا مشاء حطنا מה דינר אסף? אללה יודע אולי שלושה דינר? אולי פיניה Shatamat, anahu, bechol khatfuh Manik, delad, etz-ho, bolem, bechfuh Kama banim, yonid, kibahay, tzala Emrak, yonid, kisha, kibah, hila, hala Olai, rak, tyja, hamisha Quark, karilu Emrak, kibah, shem, echadi, telo Toblima, shiach, to Ruz Alai, yamilu, hazal, to Ruz שום מלאך האנשי החזקת, ביום בלילה התפלל לבן, ושום מלאך אף אחד לא האמין, נחמד על הרה שבע פעמים. את הראשון? את הבת גמילה, ומי נולד שני? הפת צלילה, ומי הבתות? הפת גמילה, ומי נולד בסוף? אשתו אשתה את שמו, עד המשיח בו יבוא. אשתו אשתה את שמו, עד המשיח בו יבוא. טוב, אתם יודעים מה? בואו נשמע גם את הצד השני, כי זה שיר יפה יפה יפה יפה, דואט יפה. בואי אמרה, בואי תשימי לנו את ליבה לך.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 Hashem eshokya, l'mi yitkagya, livelach, livelach, livelach. Keud mitlakya, oleha yareya, l'mi huzoreya, livelach, livelach, livelach. vous ZANG EN MUZIEK בשביל שנועד, לי ולך, לי ZANG EN MUZIEK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 ו... וכמובן בלד על השוטר של אושיק לוי. כתבו את המילים לאהוד מנור, הלחינה, נורית הירשי הלחינה את כל הפסקול. ולפני שבע שנים בערך, הפסקול הזה יצא שוב על ויניל, הוא היה מבוקש במשך שנים. שנים, שנים, אי אפשר להשיג אותו. נמכר במחירים גבוהים מאוד. ולרגל ההוצאה המחודשת, אנחנו ראיינו כאן טלפונית את אה, נורית אה, הירש על אה, עשיית אה, השוטר אזולאי. ואתה יודע מה? בואו נשמע את, ה... את הריאיון עם נורית. הנה. משה אהרונצקי ואני... אנחנו נשים את הקורס הזה. אנחנו נשים את הקורס הזה. כי, אתה יודע מה, בוא נחזור ל-1971. ב-1971 הוקרן סרט ישראלי, אחד הסרטים הכי מרגשים שהיו כאן. גם אחד המעוטרים, הוא זכה בגלובוס הזהב, אנחנו מדברים לשוטר אזולאי. היה מועמד לאוסקר, ושייקה אופיר שיחק שם את השוטר אזולאי, וניצה שאול שיחקה את היצאנית מימי שהוא מאוהב בה.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 רומנטיקה, כל מיני מוטיבים לפיהם חילקתי את זה לכלים, כשהיה מתח, חרקז, קרנות, טרמבונים, וקצב, הר לקמינסקי ניגן. זאת הייתה חוויה, ויש לי אגב... אני הייתה קליטי ויניל מהמהדורה הראשונה, ואני שומרת אותה מכל משמר. מכל משמר. משמע... כן, mm -hmm. זה יקר לי כל כך, ויש לי גם פוסטר על הקיר של השוטר אזולאי. או, oh, כן. זה היה מעניין, כן. מה, זו זה... <laughs> הייתה חוויה נכון. להלחין לאפרים קישון.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 ואתה so את... יודע שביום שישי הקרוב אני אחתום uh, בגאווה לתקליטים, על התקליטים, הס... על באו... בא... באוזן השלישית? כן, ביום ש... שישי הקרוב 아... הזכרת לי שאני צריכה לעשות פן. אז כן, מאזינים, <laughs> מאזינים ומאזינות, אתם גם תזכו לפגוש את נוריט הירש אין דה פלאש, כמו שאומרים. ו... ואת אושיק. ואת אושיק שכבי, ו... ו... <laughs> לכ... ותהיה לכם חתיכת היסטוריה ביד. כן.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 ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK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 משה איש כסית, כמובן, uh, ועוד ועוד ועוד ועוד, ועוד. לא, אנחנו לא נקריא את כולם, לא, אבל את... Uh, אנחנו נשמע עכשיו את אחד השירים מתוך, uh, מתוך הסרט. הכי מקשחים. Uh, הכי מזוהים uh, את האמת. אני, אני חושב שלאריה מוסקונה יש די, די, די נוכחות בשיר הזה. זה כמובן, תן לשים את הראש על דיונה. ממש, אגב, מתאים לעכשיו. זאת ל... הצעה טובה. לצהריים. תמיד. <מח> לך תמצא דיונה <מח> עכשיו, אבל... תן לשים את הראש, הטיונה. תן למוזות קצת לרעום, תן לנוח על כל שעה, תן את הכבוד לצהר. אז תן הראש, הטיונה, Hakavon Kata zman Betek itŠomdavarpoloboerrakba serre,šeel Vol Disneyny Hamid Baržam, Miter Milchamod Ješna Bešefa. and there不是 Цάματα here... soaisama bills fromnegad give these commercials a relax by you GIVE US GIVE US JOSH ABESH GIVE US TYOWLLING GIVE US THAN A CASS תן את הכבוד לצהר, אז תן לשים את הראש על דיונח, תן למוזות קצת לרעור, תן לנוח על כל שער, תן את הכבוד לצהר. כל היום יושב בשקם, ועלייך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 All the peace is <laughs> heard in the peace All the peace and all the peace All Israel is there Don't be afraid of the peace Don't say, among the tanks B'chutso't hatotachim Shehachabren nehenim po Ota'iru tashkheni Ya soviktor Toptel Tela sim ta rosh al diuna Tela muzo kcet niraum Tela nuhach al kol shah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 הוא חצה את הגבול. טוב, הוא חצה את הגבול, אנחנו חצינו לרצועה שאחרי, ועכשיו אנחנו נלך לעוד סרט קאלט של אסי דיין, והפעם הוא עשה את התסריט והבימוי, צביקה פיק. הלחין את השירים. עכשיו כולם שומעים בדרך, משמיעים ושומעים בדרך כלל את שיר אפרך, אבל כיוון שאנחנו שמענו את זה לפני... שבוע. שבוע? <שבוע> לא, שבוע. לפני שבועיים, נכון? <שבוע> כשעופרה <שבוע> הייתה כאן. <שבוע> או לפני, לא, לפני שבוע. שבוע, שבוע סיימן. <שבוע> לפני שבוע, שבוע, נכון, לפני שבוע. <שבוע> בתוכנית שהוקדשה <שבוע> לעופרה חזה. אנחנו נשמע <שבוע> שיר אחר, בעצם אולי נשמע שני <שבוע> שירים, <שבוע> אבל <שבוע> קודם <שבוע> כל, השיר הראשון...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 אז פריסון קינדר לגרש. אז בין הווילטר לאוויר, בין הפרייס לרגולש, ובין המנועים צומח שיר, אז פריסון קינדר לגרש.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 הפוזה יש לו, הפה מתחילה, אחרית הימים, אגר פרצנדסים דשבור. באילן, ניבי אדירבץ, וכי חרבותם לניקלים, והחלוטה לפולישמקס, וכי חרבותם לניקלים, והחלוטה לפולישמקס. אז בין הפילטר... we <muchas> we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 השיר הזה נקרא דיסקו טנגו, מה שמעניין, ב-1979 האירוויזיוניה בירושלים, נציג דנמרק, תומי סיבק, שר שנקרא דיסקו טנגו. מי לקח ממי? אנחנו עוד לא יודעים. זה מעניין. But great minds think alike. דיסקו טנגו.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 בתי זוגות ידיים. עזוב אותך מאחת-אחת, צא לי מרשתיים. עזוב אותך מאחת-אחת, צא לי מרשתיים. תן לקרוע את הרצפה, תן לעצבים לרדת לרגליים. בן לוקח בת, בת לוקחת ריסק. dit chabu selombidi arando a de Paris aval ra Don't cry for me argentina José José O ja voy mi Kelly as min vender mai Cel cry Argentina צא מהדרנדו, רד מהמנגו, כולם עייפים. צא מהדרנדו, רד מהמנגו, היום זה חופשי חופשי איך שבא. כמו שנאמר במפת הרפוטים, הדיסקו זה הרגליים של המדינה מדינה. ומרוב קשקושים כאן מאחורי הקלעים נעשים דברים. הדברים הטובים מי... נעשים ינס... מאחורי הקלעים, לא? כן, ולאט לאט בלי שנרגיש הגענו כמעט כמעט לסוף התוכנית. <חל> טוב, אנחנו נשמע עוד מוזיקה מתוך סרט ישראלי, סרט ישראלי מאוד מאוד מצליח. נכון, עוד קלט.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 שמשודרים באופן קבוע ביום העצמאות. שי, כאילו, שוטר אזולאי, דיסים, יפתשעים ותשע, גבעת חלפון. אז למה לא הבאנו את גאולה גיל, שערה שמונה בעקבות אחד? זה יהיה, אתה יודע. לא, לא, את הגבעות הכחולות, זה יותר טוב לי. יותר טוב לי, כן? יש לנו עוד שלוש שנים 100? תוכנית המאה, לא? לאוסקר? אה, אז אתה רוצה שנחכה עד תוכנית המאה? לא, צריך להכין משהו טוב, לא? אז יש לנו מספיק זמן. טוב, מישהו כיוון את זה לא טוב.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 תחזרו בשבוע הבא. יוני לא יהיה פה, אבל תחזרו בכל נכון. לא נורא. נורא. אחרי כן. תודה אמרנו. אמירה, רובי, יוני, אתם, אני. הכי חשוב. סוף סוף מישהו אומר לי, צודק. טוב. נסיים עם דייביד בואי זה תמיד טוב. תחזרו בשבוע הבא. ביי.